Keel on 13 ja viis minutit ja me täna siis Kukku nädala tegi ja saataas meil on Raadiosild Moskva ja Tallinna vahel ja ehkvamast kõiga koostöös läheb Peetrisse intervju Eesti vabarigi presidendi Toomas Kilvesega, kus siis peame kuulaid hoiatama. Suuremase saatest on küsimuste poolest siis venekeeles, mis konkreetselt tõlgitakse sünkroonis eesti keelde, seega Aleksei Venediktovi häält võib-olla te otseselt ei kuule venekeeles, vaid kuulete sünkroontõlki ja eesti keelset juttu, aga otsesaade algab 30 sekundi pärast, mis läb siis eetrisse nii Eestis kukuraadi vahendusel kui Venemaal vähamas kui vahendusel. Kviesičias 14.6, Aftaalini 13.6, Moskviesičias pluss 6 graadus, Aftaalini pluss 9, plus 9 graadus. Ja see ongi kogu vahe. Me oleme siin koos Narkeissas Saadoviga ja, ja kohtume Eesti vabariigi presidentiga Tuomas Hendrikilvesega. Tere päevast! Ja et on kaza, et tavaliselt meie sidevahendid töötavad. Moskva number on 790-4545 ning nendele Eesti kodanikel, kes praegu kuulevad, peavad läbi Moskva oma presidentile SMS-i saatma. 790 40, 45, 45. Otseetri number on 783-9026 ja tund Eesti vabari presidentiga Toomas Endrikilvesega. Esimene küsimus. alustame mitte nii väga meeldivast teemast, kui me valmistusime interviud ette ja vaatasime avaliku arvamust Venemaal, selitasime välja, et pooled Venemaa elanikest peavad Eestid mitte sõbralikuks riigiks ja mõned Eesti poliitikute avaldused pehmelt öeldes süvendavad sellist suhtumist. Näiteks üsna iljuti, kindral major Arlaneots, kes valiti ülemväe juhatajaks, ütles, et pehmelt öeldes meie naabriks ei ole sõbralik riik ja suhted Venemaaga on üheks suuremaks julgeoleku probleemiks. Ja esimene küsimus, kas on isiklik hära ots arvamus või te jagate tema arvamust? No esiteks hära Laaneotsal on õigus arvata, mida ta soovib, aga kui me vaatame neid avaldusi, mis on tehtud väikese Eesti suunas oma suure naabri poliitikute poolt läbi aastate või me No, me jätame välja ettepaneku äh, ladustada radioaktiivsed jäätmed äh, teistpool Pepsit ja ehitada suure suure ventilaatorid, millega puhuda seda Eesti üle. Võtame seda juba natuke ekstreemne Aga olge mausa, need avaldused Eesti suunas ei ole väga sõbralikud olnud. Ja no, vaatame siis äh, meie suurust, vaatame siis äh, oma naabri suurust äh, siis äh, Võib-olla on aru saadav, miks läbi aastate, kui võtta arvesse mis on läbi aastate öeldud Eestile, et inimesed siin võivad põhjendatult kohati olla natuke murelikud. Kas võinud presidend? Ta samam Ma ole, mind peetakse natukene selleks Rumala võitu ajakirjanikuks Venemaal. Ma küsin uuesti, kas te tõesti arvate, et praegu 2006. aastal, nagu ütles Kindral, suhted Venemaaga Eesti jaoks on kõige suuremaks probleemiks, et tagada julgeolek Eestile. Ma ei saanud päris hästi teie vastusest aru. No, kui me vaatame Eesti Eesti õmbrust, et kus meil ei tule ebasõbralike avaldusi poliitikutelt, rootsi poliitikutelt, läti poliitikutelt ja no, selles kontekstis me minu meelest selline mure, mis on paljudele eestlastel on täiesti arusaadav, et jääda diplomaatia piiridesse Ma asun sellest vastusest võiks iga üks aru saada. See osas sellega. On ka teada, et hiljuti Eesti võttis vastu osta õhutõrje süsteemid täiendavalt. Eesti kuulub NATO, see on selge, aga ei saa aru, mis suunas need raketitõrjesüsteemid paigutakse kas islamistid või venema õhujõud või NATO riigid, milleks on vaja täiendavad süsteemi õhutõrjesüsteemi, kes ähvardab teid, hära president? No, ma ei tea, mis, mis suunas need on üles ehitatud, aga kui me vaatame praegust maailma, kui me näeme, et, et ka Iraanil on võimalik lasta õhku maa-maa tüüperakette, mida nad on inset saanud Põhja-Korealt, et, et üldiselt Põhjapool keral asuvatel riikidel pole ühelgi täis julgeoleku kindlust. No, kui nüüd äh, Eestile kui NATO liikmele esitada selline küsimus, mis arvate peamine oht, julgeoleku oht Euroopas, Euroopas tuleb kus kohast? Millise riigi poolt? No tegelikult äh, mina olen üks nendes, kes arvab, et sõjaline oht on äh, päris väike täna päeval. Äh, mitte ei näe niisugust äh, omaegne NATO lähenemine et tuleb valmistada, et tanki sõjaks äh, ei päedi enam. Äh, julgale kohud eesk, et äh, otseselt. Ja äh, me vaatame terrorismi suunas. Aga mitte ainult ma isegu ma olin välisminister aktiivselt üritasin Euroopa Liidu julgeoleku mõtlemisse viia idee, et väga paljud julgeoleku kohud on täiesti on keskkonnaga seotud rahva rändega seotud kui me vaatame näite, kui võtta konkreerselt näiteks Venema julgeoleku oht Eestile ei ole mitte poliitikas Kõige suurem oht Eestile on äh, RMBK-4 tüüpi, äh, ehk Tšernobili tüüpi vananenud reaktor boris. See on reaktori tüüp, kus see ei ole seda, mida kasutati Nõukogude liidus, kus siis hoiti kokku kuludega, et, et kui tuleb õnnetus, siis juhtub täpselt see, mis juhtus äh, Tšernobilis. See reaktor paikneb umbes 90 km meie piirist, kui ta peaks õhku minema, kui seal midagi juhtub, siis see on olge maalselt, kõige suurem julgale koht, mis üldse võiks Venemalt tulla, aga see on üldse seotud sõjalise ohuga. Millisel muel saaks seda riski maandada? Me teame, et reaktor on Venema teritoriumil, see on suverääne teritorium. Kas te peate läbirääkimisi, kas valitsus peab läbirääkimisi, et tagada julge olek teha selle, selle reaktoriga midagi? No praegu on praegu just vastu võtud põhja raames, mis on siis väga laia ulatuslik Euroopa Liidu programm, kindlasti Eesti huvides aidata kaasa Sosnovibori turvalisuse tõstmisele. Ühtlesi, noh, teine, ma, ma tõin selle näite, aga no teine ühine julgale koht, lisaks Sosnoviborile on siis Peipsi järve, Tšutsko ja Ooserus äh, valguv peliki jõe, no, mis seal on, Ütleme, reostus, mis kui satelliidid vaadata, äh, see võib ära tappa seda järve. See tähendab, seal on äh, kümnete või kui mitte sajatuhandete inimeste äh, piirkond kindlasti tuleks Eesti läbi Euroopa Liidu aidata kaasa nii osnovi kui ka siis velike jõe reostuse kõrvaldamisele et, et need on nagu need võimalused, mis on praegu avanenud ei pea indikatud kahepoolselt asju tegema eriti kuna need ressursid mida Euroopa liit võimaldab meile on palju suuremad kui need, mis on ainult Eestil olemas Ma meelde, et OTC, radio radio Või ja nad võivad öelda, et OCT-res Eho, Moskva ja raadio Kukul on nii, Eesti Vabarigi president nii, Thomas Hendrik. Ja Põhja-Türgi on intervjueerujad. Ma tahaksin pöörduda Eesti kodanike poole. Alates 30. jaanuaris kiideti heaks seaduseelnõu, mis võrdsustab sümbolikat, nõukogude sümbolikat. Ja on isegi öeldud, et. Nõukogude sümboolika kasutamine on karistatav. Meile saadeti hästi palju küsimusi, inimesed on pahased ja venekeelsed Eesti elanikud loevad seda mitte sõbralikuks Eestiks Venema suhtes. Ja üks proova, Tatjana Moskvast esitas sellise küsimuse. Kui tema näiteks mobiiltelefonil on vene hümn, nii on nagu Nõukogude hümn, kas see tähendab seda, et ta saab kolmeaastase vangistuse osaliseks? Venemaa hümn on Venemaa hümn ja nii me käsitleme seda. See eelnõu pole veel heaks kiidetud, see on alles parlamendis ja ma ei oska öelda, kas see võetakse vastu või mitte. Ega ole minu pädevuse õigus kommenteerida parlamendis olevaid eelnõusid. Meil on monteskjõelik võimude lahusus siin ja me tõesti president ei saa sekkuda selles nendesse asjadesse. Aga võibolla pööraks seda teispidi, et Eesti kaotas teise maailmas ajal liigi kolmandik oma elanikkonnast ja selles oli süüdi, nii natslik Saksamaa kui ka nõukode liit. Ja kui sa vaadate Eesti või eestlase vaatevinklist, see tehti eestlastele kahe sümboli saatel, et miks peaks üks eestlane tegelikult oma hinges eristama ühte totalitarismi sümbolit teisest tulemused Eesti rahvale olid ikka samad. Ja, kuidas, ja käitumis, nii kuidas käituti eestlastega sel perioodi jooksul, ei erinud teps mitte äh, natsliku Saksamaa või stalinistliku liidu Samad meetodid, samad tulemused. Ma saan õigesti aru, et teie isiklikult kiidate selle seaduseelnõu heaks. Teie kui president peate ju algirjutama, kui parlament selle võtab vastu. Te peate seda seadust õiglaseks ja te saate sellest aru. Eesti president, ma ütlen, ei ole võimalik kommenteerida seadusi, mis praegu on menetluses ja samuti Eesti president meie president süsteemi järgi saab lükata tagasi seadusi ainult siis, kui nad on vastuolus põhiseadusega. See on Eesti presidendi roll on olla põhiseaduse kaitse ja garant ja et kui parlament võtaks midagi vastu, mis ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega, siis president peabki need tagasi lükkama. Aga samal ajal ei ole presidendil mingit õigus lükkada tagasi seadus, kui see ei riiva põhiseadust. Aga ma, ja mina, mina avaldasin siin just asja, oli et eestlase, eestlase vaatevinklist me ei näe mingit vahet kahe süsteemi vahel. Tulemus Eesti rahvale oli täpselt sama. No, Aga oli ka sõja kohtu tribunal Nürnbergis, kus Nõukogude ofitserid ja kindralid istusid kõrvuti inglise, Ameerika, prantsuse kindralitega, kes mõistsid hukka natsistlikke kurjateged ja väga paljud prantsuse kindralid on ära teeninud ka Nõukogude liidu teenete märke täpselt nii nagu mõned eestlased, kes võitlesid mitte vaba Eest eest, vaid võitlesid fasšismi vastu, mitte Eesti okupeerimise poolt, nad elavad veel. No kui, kui teie olen, olete nõus järjekordse Nürnbergi tribunaaliga, kus me vaatame üle inimvastased kuritegusid, mida sooritas NSV liit, siis palun väga. Minu eelkäija Lennart Meri just nimelt ütles, et meil on vaja Nürnbergi omakordselt Nürnbergi korraldada äh, selle suhtes, mis juhtus Nõukogude liidus. See ei ole või Nõukogude liidu poolt, äh, ega me ei räägi siin ainult Eestist. Äh, Vaata, äh, meil, äh, meil on poolas sooritatud kuritegusid, äh, Leedus, Lätis, äh, Ida-Saksamaal. Äh, Tähendab, äh, te peate aru saama, et äh, ofrite, ofrite puhul Uh, milline oli see sümboolika, mille, mille nimel, mille mille pagunite saatel uh, sooritati inimesuse vastased kuritegused, see ei tee mingid vahet need on inimesuse vastased kuriteod ja ei saa neid kuidagi õigustada uh, see, Nürnbergis istusid võitjad aga ka see korja Kurjategusid, mida sooritasid liitlased, lihtsalt ei olnud süüpingil. Ja see on üks järjekordne skandaal, mis toimus Tallinna-Moskva vahel. on see, et nõukogude Liidu sõdurile, pühendatud mälestusmärk tõstetakse ära tõnismäelt. Kus kohast tuli see mõte, kas on järjekordne selline mitte sõbralik šest Moskva suhtes või on tõesti tõeline vajadus see mälestusmärk sellest kohalt ära kuristada? Naisiteks no midagi ei ole otsustatud selle suhtes. Teiseks, ma usun, et ei ole vaja alati näha asju läbi Moskva Prisma. Me oleme ise riik ja võibolla meid häirivad asjad, me teeme neid asju, mitte sellepärast, et see avaldab mõju Moskvale või kellegi teisele. Ja ma ei ütleks järjekordne skandaal, kui me hakkaksime loetlema kõike skandaale, siis no, meie maiusud meie ome kuhugi. Mina isiklikult olen huvitatud sellest, et... Et suhted oleksid sama ratsionaalsed ja pragmaatilised nagu meil on Soomega või Lätiga. Nüüd äh, selle sõduri puhul äh, on väga palju inimesi Eestis, keda see häirib, sest see on okupatsiooni sümbol väga paljudele inimestele. Ja kui on demokraatlik riik, kus enamus parlamendis peab seda solvavaks, siis äh, nii ta läheb. et... Äh, Selleks ongi demokraati, et me ole, meil on me oleme väga tugev parlamentaarne demokraatia. Mitte keegi ei kirjuta ette Eesti parlamendile, kuidas ta peab hääletama. Ja see on, see on parlamentaarse demokraatia õnne õnnetus, et nad peegeldavad, see peegeldab rahva armamust. Loomulikult on palju kergem ajada välispoliitikat siis kui parlament ei saa üldse sekkuda sellesse ja siis saab valitsus lihtsalt otsustada, kuidas käituda ühe või teise riigiga. Ja endise välisministrina ma ei öelda, et minu elu oli palju raskem tänu sellele, et ma pidin kogu aeg jälgima ka parlamendi soove, et mul oli, oleks, oleks olnud pragmaatilise välisministrina palju kergem. Aga kui parlament otsustab nii ja parlament esindab Eesti rahva enamust ja siis Ma ei usu, et, on, et see on tegelikult õige ütel, et see on kuidagi seotud Moskvaga. See sümbol häirib paljusid eestlasi ja sellest tuleb aru saada, et see häirib paljusid eestlasi. Te räägiti sellest, et enamuse eestlasi on selle poolt, et see mälestusmärk koristatakse ära tõnismäelt. Kas on tehtud kaavaliku arvamuse uurimust? Meil on jällegi siin järjekordselt küsimus. Felix, ettevõtja eestlane hära president. Kas ta arvate, et 10 000 eestlased, kes võitlesid fasšistide vastu, ei vääri Tallinna kesklinnas mälestusmärki? Mina arvan, et meil on vaja äh, mälestusmärk kõikidele ofritele, äh, sõltumata sellest, mis poolel nad sõdisid. Me ei pea seda surnutega siin äh, ja ma tahaks, et äh, me tegeliksime, et, et meie Eesti riigis tegeliksime asjadega, mill, millel on perspektiiv, mis, äh, mis, on, mis viib meid edasi arutada siin ja seada üles oma suhted teiste riikidega seoses sellega, kuidas üks või teine näeb seda, mis juhtus 60 aastat tagasi äh, ei ole just kõige pragmaatilisem äh, ja ratsionaalsem viis oma suhted arendada. Aga... Mida te saate öelda, avaliku arvamuse uuringud, milline protsent tallinlaste, milline on see tallinaste protsent, kes on selle poolt, et see mälestusmärk ära koristetakse? Ma just lugesin täna omiku lehes, et see on 50-50, aga Tallinn on pealin, siia, siin ei ole ainult inimesed, kes elavad Tallinnas, Kõiki, kõikidele eestlastele on asja siin, nii et pealinna asi on hoopis teine kui... Kui see kui mälestusmärk oleks näiteks Viljandis, no siis, siis see on teissuguse tähtsusega, aga eestlased on näib, et nad on et see riivab nende, nende tundeid. Ma ei tea, ma ütlen, et see on asi, mis ei kuulub presidendi pädevusse. Ma pigem avaldan siin oma enda arvamust nende asjade kohta. Parlament otsustab ja kui parlament otsustab ühtepidi ja see seadus on põhiseaduslik, siis ma kuulutan ta välja. Kui ta otsustab teispidi ja see, see seadus on põhiseadusega kooskõlas, siis ma kulutan selle välja. President, President. Tom, on... Ta rääkisite sellest, et me peame vaatama tulevikku ning me peame nägema perspektiive, aga vähemalt viimased kaks algatus, need on praegu ainult algatusefaasis, et võrsustada nõukogude sümboolika natsi sümboolikaga ning pronkseduri eemaldamine tõnismäelt. Minu meelest see on täpselt tagasi vaatamine, tagurpidi vaatamine, see ei ole tuleviku vaatamine, see tähendab uute küsimuste tekitamist, mida ainult Venema ja Eesti vahel, see on loomulikult Eesti riigi asi, aga nagu te ütlesite, et 50 on poolt, 50 on vastu et milleks ja miks just nüüd? Ma osun, et siin on paljusid põhjused esked, et Ma ei tea, ma ei ole Bronksõduri ekspert. See ei ole minule, ütleme, minu elu suurim küsimus. Nii et ma soovitaksin teil rääkida nennega, kes sellega otseselt tegelevad, sest see tõesti ei ole minu küsimus. Kuid mis juhtus sel suvel oli, et või mai kuus oli paljudele eestlastele ebameeldiv kogemus, kus Bronksõdur, mis siia maani elas vaikselt oma elu seal ja kedagi ei seganud muutus okupatsiooni õigustamise sümboliks paljudele inimestele ja see ja võibolla ka niisuguse sümboliks äh, vainuliku va Eesti riigile ja riiklusele vainulikuse sümboliks ja see häiris palju inimesi ja ma, ma ei usu, et te saate aru kui võrd kohutav on äh, On nii paljudel inimestele, kes on küüditatud Siberisse, kes on kaotanud oma perekonda Siberisse või kes on mahalastud nõukude okupatsiooni poolt, kui vastik on sirp ja vasar meile. president. Igal riigil on väga keeruline ajalugu ja igas riigis osa rahvastikust elanikonnast arvab, et see on kangelane ja kogune, kuna kõttakse isegi leenini monumentide juurde, nii nagu äh, väga palju arvad, et viimane saar Nikolai teine on kangelane, mõned arvad Minim Posharski on kangelane. Kuidas me teeme siis sellega? Eestil on väga traagiline, keeruline saatus olnud, aga mälestusmärkide abil kuidagi parandada ühiskonda, ei Venemaale Eestise ka Eestis ei too midagi head see vastandamine ei ole hea see on, tundub mulle natukene imelik no ma tein, me oleme veetunud juba pool saadet arutades ühte kuju, mis tegelikult minu ametit ei puutu, mis mis on nagu rahva poolt tekkinud küsimus Mina saan pigem rääkida nendest asjadest, mida ma saan mõjutada. Me võime sama hästi küsida, et kas, kas see ole muret tekitav, et meil on naaber, kes näeb igal pool, kus on demokraati oma piiridel, näeb seda demokraatiat julgoleku ohuna, mida tuleb talsutada, kas või kaasihindadega, ja näeb siis autoritaarsed korda oma piiridel stabiilsuse karandina et kus kaasihind on ebanormaalselt madal just nendes autoritaarsetes riikides et see on minu mõelest palju suurem probleem kui üks suvaline mitte eriti esteetiliselt kujundatud kuju Tallinnas No, me põgvarim, räägime äh, interviu teises pooles kindlasti sellest teie ka ära president, aga kui te küsite niimoodi venega ajakirjanikelt, olite ise ka ajakirjanik ja saate seda ära Puutini käest küsida. Raadio Kukku قل ولا